Kapitola třetí. Siel opět do školy a byl tu člověk maje ruku uschlou. Všetřili ho, uzdraví těj v sobotu a ho obžalovali. I řekl tomu člověku, kterýž měl uschlou ruku. Povstaň uprostřed. Indí jim. Slušili v sobotu dobře činití, čili zle. život zachovati čili zamordovati. Oni pak mlčeli. A když pohleděl na ně v úkol s hněvem. Zarmouti se na tvrdosti srdce jejich řekl člověku, stáhni tu ruku svou. I vstáhl a učiněna je ruka jeho zdravá jako druhá. I vyšetče farizeové hned z Herodiány drželi radu proti němu, která by ho zahubili. Ježíš pak odšel s učedlníky svými k moři a veliké množství od Galiléje šlo za ním i z judstva, i od Jeruzalema, i od Idumeje, i ze Zajordání. I ti, kteříž byli okolo Týru a Sidonu, množství veliké slyšíce, která ke věci činí, přišli k němu. I rozkázal učedníkům svým, aby lodičku ustavičně nahotově měli pro zástup, aby ho netiskli, nebo mnohé uzdravoval, takže naň padali, aby se ho dotýkali, kteří školi měli neduhy. A duchové netistí, jak ho zazřeli, padali před ním a křičeli kouce, ty jsi ten syn boží. Ale on velmi jim přimlouval, aby ho nezjevovali. I vstoupil nahoru a povolal k sobě těch, kteří se jemu vidělo, i přišli k němu. Ji ustanovili jich aby s ním byli a aby jej poslal kázati. A aby měli moc uzdravovat ti nemoci a vymítati ďábelství. Šimona jemuž dal jméno Petr a Jakuba Zebedeová a Jana bratra Jakubova a dal jim jméno Boarnéges, to je synové Hromovi. A Ondřeje a Filipa a Bartoloměje a Matouše a Tomáše a Jakuba Alfeova a Tadea a Šimona Kananického a Jidáše Iškariotského, kterýž i zradil děj. Šli s ním domů. A opět. Se, zešel se zástup, takže nemohli ani chleba pojístit. A slyšavši o tom, příbuzní jeho přišli, aby jej vzali, nebo pravili, že by se smyslem pominul. I zákonníci pak, kteříž byli přišli z Jeruzaléma, pravili, že Belze s Bůba má a že v knížeti ďábelském vymítá dňábli. A povolal jich, mluvil k ním v podobenstvích. Kterak může satan satana vymítati? A jestliže království v sobě se rozdvojí, nemůže státi království to. A rozdvojili se dům proti sobě, nebude moci dům ten státi. Tak jestliže povstal satan sám proti sobě a rozdvojen jest, nemůže státi, ale konec beře. Žádný nemůže nádobí silného vejda do domu jeho rozebrati, leč by prvé silného toho svázal a tehdy dům jeho zloupí. Amen pravím vám, že všichni hříchové odpuštění budou synům lidským, i rouhání, jimž by se rouhali. Ale kdo by se rouhal proti duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale hoden jest věčného odsouzení. Nebo pravili, ducha nečistého má. Tehdy přišli bratři a matka jeho stojíce v ně, poslali k němu, aby ho vyvolali. A seděl okolo něho zástup i řekli jemu, aj matka tvá a bratři tvoji v ně hledají tebe. Ale on odpověděl jim řká, kdo jest matka má a bratři mojí, A obřev z učedlníky v úkol sebe, sedící řekl, aj matka má a bratři moji. Nebo kdož by količenil vůli boží, ten jest bratr můj, i sestra má, i matka.